un e guardián gabonzui en zuleoi ongi mugemerrak podcastera bak ez dute bideojokoen podcaster eta gainera ba, daierzeta eta bioken e, mintza praktika kasuetan ba esan zela, bideo inguruan ni brutal nazue barcelonatik eta ba mexikotik morelietik du. kaixo daier kaixo guardian arracha deon edo dena del hor. gaur gaur e, osea e, goiz itzat hartu zaiztute ezta <laughs> Ba, bueno, bai, zure toka joan. <risa> Xemea e, e, gaur esanatu da oso goiz eta hor, euk, hor gaitu bahari. Logutxirekin, ozak? Bai. Ez guztiak, ba, berak, e, az, azken egunetan hasi da, asistarik ez egiten, eta hor duan oso goiz ematen dio logaleaz, azpi terdiak aldega, atzuz azpitan lortu zuen. Eta, claro, bere esnatutago izeko bortetan, bere amara orduak lo eginda, fresko-fresko, <risa> eta... <risa> eta besteak, eh, ba hori. Si sí, sí esta batean beharren ez da? Ego, bueno, zin sí, godeo. Bueno, hori labak izu, ez, e, izan semea labak, hori eh, <risa> opostik ez, e, izan egin zaitu zure bizitza eta hori lako gauzak ez da. Bueno. Bueno. Zugu bihurtuko hau e, guraso izataren e, aurkako e, manifestu batean e, Otsapaditu bere gauzak Nien gauza bat harri ezaten dute e, guraso izan ebautzu eta preste gombartzar Bai, Punto. bai, dudari gabe o sea, dudari gabe. Honto, osea, baditu gauza oso politak eta baditu gauzak aguantatu eta batzutan go ematen zuela balkotiko ta tzakordoan, ba presto gomertzak. Eta gainera, e, ba bueno, hau eh, zera gaizti ordindetako lanetan esatu dute, ez? E, ba lan honetan ibiltzeko asko gustatu berzaizu, semeala horrekin berdin, eta. Berdin. Bai, bai. Ni bai. <laughs> bada lagun bat gumbato irunen. Eh, bueno, komentatzen zidala, ba, e, bere txakurra maite duela, ez da, baina esaten zian. Gau, txakurra bat eukitzeak, kristona men, mentalizatu batzea, ziren, emango dituzu, datorren, on, dena ondo badoa, ez? Datorren urteak egunero, ordu bat, ikusiko zu, zure txakurra bakarrekan kaka eta pixa egiten. <laughs> eta esaten oso zaila da, eh? E, jakitea, kalera tera bat Ikusta, nola la zure txakurrak kakata pisi tdenueta. <laughs> eta eskerrak orain ba, eh, behartzen dutela, ez da. ba, ba eh, kakak eta hori jasotzera, zenbestela. Ba, ikaragarri ezengoluzateke. Ba, bai, bai, bai. Ba, bueno. Fazen okay. eh, videojokutara gaur eh videojoku bat ekartzen dugu. Zure kasuan King Run. ¿Di dejo Kinger run. Kinger run. Bai, bueno, ni dijo Koa. Bueno, Nico Rela se ha desde que no la euskatzenen, ¿eh? baina ni euskeraso satonu un kija. Keja. <risa> <risa> Eta va, bueno, hau aurrekoan comentatu zuneun, ¿no? ezta? Eh en the runner bat va va bueno, eh... Eh, o sea, bigozetatik da o kausa ez da Perez Perez, o sea, es no que zango en Re Endless runner bat de Nik ba, o sea, badoka runneraren mekanika, baina gero banatuta dago eh bueno, eh edo zatik edo pasatzen dituzu bai eh gunez berdinetatik pasatzen zara. Mm -hmm. baina bai, eh mekanika da hori runneraren dena Venezuela, ba, o sea, bukera orduan ezin da esan, Eh, Enderrunner bat denik. Bale, bale, bale, hor langatik. Nazketa bat da. Da eh, ja, bueno. uh -huh. hor, eh, arabera, eh, da pixka bat hori. RPG-etik eta Enderrunner-etik baitu galtzak. Gero dugu eto dugu. Hor, gameplayan ikusi dudan arabera, da pixka, antza ematen ditez, eh, norada, Sonic Dash jokura, ez dakit horreta jolaztu zean? Ez, ez jolaztu. Horlako mm. esan nahi dute eh, horlako antza bada, ja. eh, bueno, eh, supuesto ha baina el erran arahoeik ez atendia ba, eta horlako jokuak ezta? Ba, aurreak horrika joaten dana eta a ber noiz arte mantentzen izan, meian kasu honetan, ba, ba, bueno, jokonek eztoesan ez bezala, ba, bueno, nazketa interesgarria proposatzen du, ba, RPG-kuteekin, bere bai, norbaiteko shooter ikuteekin. Bai, bueno, Bai, RPG, bai, eraso, RPG, bai, erazo erazautzen dituz aurkariak. Eta, betxea kapitulo bakoitzaren bukaera da jefearen aurka horrokatzen zara eta garraitu barduzo hori da helburua. Mm -hmm. Kapitulo bakoitzaren ordain bai badauka hori. Horregatik ez aton un pixo RPG borroka sensu horretan. Baina no. eta bueno, baduzulako ere zure pertsonaia hobetzeko aukera bat eta eta hori. Bueno, ba Hori ba, izango dut daiertzen tartean, eta gaur ni asten naiz, zeren ba, ba, bueno, ba, aurrekoan esan bezala, Ba baneukan gogoa, e, at, ekartzeko zailora horrelako e, ba, bideokonsola portatilak e, azken gutxi gora bera azken seila bete urtean atea dienak, eda aurkeztu dienak O's. behintzat eta ba, bo, ba, bueno, izango da pixka bat, batarte bat eh bat, exploratzeko, ba ze plataformaetan jolastu gaitezken, eh mugikor mugi, mugikortasunaren e, ikuspuntetik e, begiratuta. Eta ba, zer espero dezakigun eta ze preziotan ibiltzen geran, ba, horrelako esperientzia gaming batean e, sartu nahi badugu, ez? Ba horrelako, ez ba, dakit, e, Steam Deck, eh, bueno, Steam Decketik, ba, eh, adibidez, ba, telefon, eh, telefono gamingetara nio, ba, juzkat, eh, ba espazio guzti hori eh, Ibiliko dugu, esplikatzen, ba, bueno, zer espero ezazuen, eh, zer, zer espero alde ezazuen, eh, ba, bueno Plataforma hoietan eh, sartuta Eta, ba, bueno, ba, bat ez zere bai, nipen txetu garrantzitsua dela, ba, ze prezio eta ze esperintzia e, eskatu ezak egun, ez? E, ba, hori, ba, horrelako uh -huh. konsola batera sartuta, edo, ba, horrelako telefono gaming batera sortuta edo, ba, ze alternatiba ditugun e, zentzu horretan, ez? Ba, bueno, uh -huh. ba, hu esan da, uh -huh. ba, ze musika piskatik eta jarraian, ba, nire tartera hasiko gara. Eta azteko, ez dakit zu daiertz eh, badakazu eh, ez dakit zen zure zen edo ba, esaten zenean egan bideohokutara ba, nahiko jolazten zala ere, bai? Bai, bai, bai. Eta ez dakit? Nen maztaren, bai, kuñatu, ez dakit nahezetan euskara, baina bai. Bai, ni maztaren anaya. <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, hori da. Bai. Ba ez ta kit eh norbaitetaz e, pixkat orrelako bideokonsola edo ba, ba antzeman duzun antzemandu zuen edo edo zure radarran ez da horrelako orrelakorik sartu. Egia esanez, ez. E, osea interes handia dokatzeu bueno ni nere gustatzen zaizku bastante orrela konsola mugikorrak e, bere momentuan eh bueno desde ahora tu cosa ahora E, bueno, Switcha probatu dut. E, bera, oza, justu, bai mugiko tasunarekin zer ikusi daukana, e, Switcha daur bi jenaz erosi mm -hmm. zuten, eta meztu behar diter erabiltzeka aukera izan dut, baina gainerakoan ez bera dira bastante konsola potente dira, eta, dira, eta eh? xbox, play bai. eta oiekin hoiekin digagiago, baina baina baina nire asko interesatun zait e, mundu hau eta, bueno, esanbarradut eh esanbarradut ba bo, okay. e, retro canaletan youtubeko retrokanaletan horla nahiko ibiltzen nahi ez dela hor sartuta eta lengogunen ikusi nun horla ba ba bueno hauetakoak askok ba ba bueno, eta dendaz denda joaten dira hor ikustea beste material dagon. eta lengogunen gola lapopen niki ikusi nun Nintendo BDS, XL <laughs> eta gonintzan pentsatzen eh erosiko erosik dutoze Neiz du ez dela, ba bueno, DS normal haukinun, egazan eh, bueno, DS elite, baina azkenean, ba, bueno, forma ezberdinakin, baina konsola ezberdinak, baina, eh, claro, gero, ateazen iru DS, tan iru DS horretaraz naiz bater jolastu. eta, claro, iru DS, baina pantalla hundiago batekin, hapian, ba, eh, interesgarri ez den ez, azkenean, atzera botan no. nintzen, zeren, eh, ba bueno, hemen, beintzat hemen eh, Espaiar Estatuan, ba materiala momentu honetan ba, nahiko garezdi egoten da. Espainian mm -hmm. ba bueno, bai Nois Vega baduzko tortlako tentazioak, ezta? Eta mm horrelako -hmm. tentazioetan ba eh ba esan bezala ba azken 6 bete gutxi 6 betetan gutxora bera aterekin konsolataz hitzegitea e, pena merezi pentsatzen dut. Ez así cones, ez ni pentsatzen dut nik oberena dena. Eta e, hortikan bera, vale? E, Rankinean nereka zuan ba, horrela e, sortu dut, baina, ba, bueno. Azutan, ba, beste baten... Baina, beti ez, o sea, ez da beti prezioan ez. izango ere, osea, batzuk igual merkeagoek izango dira. Eta bai, zuko beto bai. igual baloratu dituzu, ez? O sea, bai, bai, bai, bai, da, bai, bai. bai, bai no azurre balorazian, bai. ara, bera. Ni vale. pobrean aiz... Eta ba, bo, pobre ez dela, ba, e, prezio kalitatea ba, asko asko e, begiratzen dut eta Steamtonetan ba, bueno, ba comenta tu Go ni pentsatzen du kalitatea prezioa, konsolarik lik dena. Eh kasoetan Steam Deck izeneko da. Steam Deck eh Valve plataforma ateratako consola bat daukagu, berez, konsola e, ba bueno, consola forma eta ten duenarren Ordenagailu bat da, dazerenbera bere, bere barruan ba, portati baten jarguarra dauka, ba, disko gorra prozesatzailea e, e, ventiladorea badauka dena ez da. Eetaklau konsola honen puntu fuertea alde batetekan da hori ba, ordenagailu baten jokutara jolastu gaitezkela. Eta ez ezpentsa ba bueno duela hasta kit 10 15 20 urteko jokutara jolastu daitezkeela baizik eta ba aurtenatean diren jokutara edo triplea izen deitzen dieten joko hauetara ezta ba grafiko kresnako grafikoa dituzten joko hauetara Jolastu gaitezkela ez zeren ba, bueno, konsola honen sekretua da e, ba, alde batetikan hori ordenagailu baten e, hardwarera badaukar badau kala hor sartuta ba, konsola baten forman eta bestetik E, e, bere sistema operatiboa Steam osenakoa eh osea mezela eh ba bueno Valve e, enpresakeratutako consola dugu eta beraz ba, bueno, Balbe bueno badauka bere plataforma, ez e, Steam izenekoa, hor ba bueno bideojokoak eta ba zentzu horretan sortu du bidekonsola bat ez daukala Windows berez sartun al diozu baduzu e, baina bueno norbaiteko Linux batekin etortzen dela eta momentu honetan Gustout estime estimeko katalgoaren e, uneko 60a compatiblea da. E, konsola consola honekin, az? Beraz, ba bueno, uh -huh. badaukagu eskuan, e, eskuetan, ba ordenagailu batera jolasteko, eh, ez daiki, eh, eh, aukera, aukera. Ze jokoak, akade... bai, bai. Bai, galdera da, eskenik, bueno, e, nire ordena joan ezut gehiagirabili Steam, baina edizkargatu nuen, eta mm -hmm. joku bat erosi nuen bere momentuan. Bai. Eta galdera da, da adibidez, e, ba hori zure kontua, e, lotzen da e konsola honekin, eta hor e, jolastu dezakezu e, bere momentuan Steam erosi duzun un joku bat. Bai. Baite nagaiurako eta alduzu hor jolastu. Bai, bai, gainea, ba hor bueno, e, konsolan zuzenean erosi ditzakezu jokoak. Eh bai. beste abantaila bat adibidez, ba bueno, Steamek, Astero, Steamek aztero, ba eskaintzak eh e, emate ditulat, eskaintzaiek iztaten da, ba joko hau duela 10 urtekoa, ba, euro batera edo bira, adibidez. Orduan, ba bueno, uh -huh. ba, izateko, ba, ba bueno, aukera da eta gainera hori, ba, ba, errestasuna ba, portatili batean jolastea, E, Kontra batzuk baditu, ba, izan ere azkenan ordenagailu bat da konsola formarekin eta beraz, ba ordenagailu bat bezala, ba, bere bateria ez da kristonako izango. Komentatzen dute depende ze jokura jolasten garen eh ba, bueno, eta 6 orduen artean ibili gaitezkela. Depende oso joku sim simpletara jolastema bagara, ba dibidez agian pizkat gehi Kontua da ere baik, ba, bueno, konsola honek ba daukala aukera, aukera pilo bat ditula, ba, hardware aldetikan, e, ba, e, ikutzeko, adibidez. Ba, ze konsola, ze konsumo nahi dugun konsolak izatea. Zeren, agian, ba, bueno, potentzia, nola baita izateko, ba, potentzia geizten diogu eta horrela bateriaga jo irauten gaitu. Depende, ze joko etara jolaztuko garen, ba, agian, ba, sortze hor bateria bat lortu ezakegu edo horrelako zerbait, ez da? Eta gainera... Ba, bueno, esabez dela, ba, azkenean ordenagailu bateko joku tara jolastu gaitezke, beraz, ba, bueno, eh, Fortnite, eh, Counter-Strike nahi badugu, eh, Dark Souls, Bloodborne, horrelako jokuak, bueno, Bloodborne justo kasunetan ez, ba, hori Playstationeko badelako, baina, bueno, aukera hori ematen digu. Kontra, bueno, ere bai, gainera, klar, eh, konsolau, hau behantzaila bat du, ba, bere kompetentzea baino merkeagoa dela fiskat handiagoa, fiskat komilla dartean itzusiagoa, baina merkeagoa da eta beraz jende pilo batek erosten eros, erosi du eta adibidez, ba emulatzaietara jolasteko, ba, ba bueno, ba eh eh desarrollo naiko naiko importantea izaten ari da. Adibidez, ba bueno, azto ikusi nun, tipo bat e, konsola, consola e, pantalla batera konektatu zuela eta Nintendo 3DS-eko emulatzailea jolastea nahi goiko eh, pantaila gondia, goiko pantaila ezanik eta eh, bideoko soren pantaila, beko pantaila ezanik. Ordun ba bueno, horrelako ba, aukera pilo batez eskintzen ditu emulatzaileta jolasteko, ordenagailura jolasteko, ordenagailoan egin dezakezun gauza guztiak egin ditzakezu hor eh, konsola honetan. Beraz ba bueno, nerezako kalitate presioa oberena. Oberena. Duda digabe, e, badauzka horre bere botoiak, bere joztikak, badauzka horre lako trackpad e, portatik bateko ordena gaiuko, ozera, e, arratoi esango balitzatzen zela horre lako bi, bi, bi karratutxo. Beraz, ba, bueno, neri pila guztatzen zait. Claro, gareztia da. Gareztia tartean zeren merke, modu merkeena laure ondagoita marra eurotan nazten da, eta gareztiena gutxi gora bera, ba, azazpireun eurotan. Beraz, ba, bueno, azkenean garestia da, baina, bueno, kontuta nukita, ba, zehokutara jolastu gaitezken. Ba, bueno, Playstation edo Xbox baten preziotan ibiltzen geha, eta beraz, ba, bueno, ba, ba bere abantaiek ditu eta bere desabantaiek ere, bai, noski. Zentzu honetan, ba, bueno, txinatik, ba, nahiko konsola, bueno, mohentuz e, ez da beste, baina, bueno, konsola hogar ikusi ditugu, ba, piskat, hildo honetatik joaten direnak jarraian, eta oa indekan dut e, ez dela tera e, kikestarte, o bueno, indigo goko kampaina batean dagoena, baina ba, bueno, ba bau de youtuberreak e, jaso dituztena, ba, pixkat probatzeko eta bar, eta hildo beretik ba daukagu AIA Neo Air eta AIA Neo Air Pro izenekoak, ez? Azkenean, konsola berdina da, prozesa atzatia, ja, pixkat e, bono, pixkat potenteagoa, baina bat ez ere, ba, bueno, e, eta iertik usitut dezakestun moduan, ba, faktor forma politagoa gian, ezta? Mm -hmm. Pizkat, no, ba, pezebita baten antzekoa, ba, hor lako politagoa, kasu eta, bueno, kolorez berdinetan dugu, baina e, ikusten ari garen ba, bueno, txuri kolorekoa da, eta, ba, bueno, ba, bere botoiekin, bere josteiekin, bere jostikekin, e, pantai apizkat txikiagoa da, eta pixkat ba, pan, e, konsola honen abantai, ba, pantai apizkat txikiagoa duela, Eta, bueno, prozesatzaia prozesa biskat berriagoa dela. Kontra nadibidez, ba, e, ba bueno, jende gutxiagoa, e, jende gutxiago sartuko dela kampaina honetan, ez? Eta, azkenean ba, bueno, ba, laguntza bilatu behar baduzu edo, agian, ba, pena mereziduela, ez timdek bat e, eskuratzea, hau baino. Hau momento horretan, esan bezala, bak, indigo goko kampaina batean dugu, E, boste un eurotan hasten dena, depende dependezze memoria nahi dugun, eta dependezze, bueno, batez ere memoria, gaizki ez banago, eta, e, ba, bueno, mila irure igo eurotara depende higo gaitezke, memoria eta konfigurazio nahi dugun. Neri hau, bideotan ikusitan nahiko gustantzat, gainea, badauzka horre, ledak jarri dizkiote horre, e, nola, analogikoetan, eta, bueno, ba, beraz, Goa da, eh? Ikuste abentzat, ez dai, nei gustantzaite. zait, gainera, dute gaine, ba, bueno, botoiak oso ondo dela. Nei asko gustantzaite. Tamaioz txikiagoa da, hau gutxi gora estan, esan dezako, ba PS baten tamaina duela, agian apur bat handiagoa, baina eske Cloud, Steam Deck Steam Deckarekin konpartzen badugu, ba Steam Deck oso oso handia da. Beste, bueno, eh, eh Grip eh, ezberdin bat jarri diote balbekoak, beraz, ba, bueno, agian erosoagoa, baina ba, kontra nahez, daundiagoa, piskatitzusiagoa, eta bat. Neri, neri ere, Aya ba, Neo errau ba, nahiko gustatzen ditu ere, bai. Zentzu honetan, Aya bai, Neo ba, joan den urten beste konsola ateraztun, ere bai, indigo, indigo goko kampainatik. Eta ba, bueno, neri hau nahiko gustatu zitzaien dan, e, eh da fiskat tamaina handiagoak handiagoa dauka, ba, pixkat, e, Steam Decken tamaina, hor argazkian e, daierdi ikusi ez du adibidez, ba esku batzuk eta pixkat, jakiteko ezte duen. Bai, idiot. Eta uh -huh. ba neri neri kasu honetan ba, zeren ba bueno, hau indigoko kanpaina ateraztutenean, ba e, karkasa transparente bat zuen. Eta ez da zergatik, baina neri gustatu zait, karkasa transparentea. Hor <risa> <risa> konsola <konsolariztripak> ritipa ikustea, ez? Ez da, guztatzea. Azkenean, gutxi gora bera, bueno, prozesatzea agarian piskato, beagoa, piskato, kerragoa, baina irukon salauek oso antzekoak gira. Vale? E, e, diferentzia nagusia izan lehike, ba, aian eok, agian, ba, diseinioza hinduagoak dituela, eta... E, eh Steam Deckek, ba, bueno, ba, e, balberen e, bueno, ba, laguntza edo pixkat ba, ba bueno, e, faioak egoten badira edo badaukala musculo ekonomikoa, hori Horria Janeco Bachin enpresatxinatarri, ba, uh -huh. ba seguraki, ezintzaio ez eskatu. Baian bueno, e, kasunetan ere bai, ba gutxi gorabehera 1100, 1300 €tan ibiltzen gea. Beraz, asemeztela bazkiena, or, portati ordenagailu portadilaak dia, baian, ba bueno, orrelako konsola formarekin. Ez dut esan, baina, klar, denagaiu portatea e euk izan da, ba, teklatu bat jarri aldi e, eza jok egu, e, arratoi bat edo beste mando bat nahi dugun guztiagin ezak egu, ez entzuan etan. Klaro, uh -huh. alternatibak adibidez, ba, txinatik ere bai, e, GPD enpresak, ba, bereka, bere momentuan, ustut ju, duela sei hilabete, gaztiz banago, ba, GPD win atera zuen. Eta hau ba, bueno, pixkat, ba, faktor forma ez berdin ja dauka, ez? zeren konsola berez txikiagoa da, e, ba, ba, bueno, konsola portatil baten nantzera, EPS-e bita baten nantzera, ba, botoiak albotan ditu, baina kasu honetan ba, pantaia e, igo dezakegu piskat gora, eta horrek ba, teklado taktil bat e, deskubritzen du, ez? Zergatik, zeren ba, jokupillo batetan agian ba, tekladoa berdugu, Steam deken piskat araztu bat, araztu tako bat, dat da, ba, joku asko ibiltzen direla, baina momentu batean tekladoko, sea, sarrera bat behar du ba, izena sartzeko edo eta batzuta hori ez da ez du onde, ez da ondo ibiltzen, ez? Eta zentzun horretan, ba bueno, GPD enpresa cateratakoko port consola portátil hau, ba, ba fiskata gau du. Kasu honetan, e, beste ba, Intelen prozesatzaileak e, erabiltzen dituzte, baina nazkenan, ba bueno, naik gutxi gorabera potentzia eta eta, bueno, ba, bateria antzekoa. Espera, ez da, aldatzen dena faktor forma e, ba, kalitatea e, sortze, bueno, e, konsola egiteko momentuan. Eta, ba, bueno, ba, pixat gimikak, ez? E, Horlako ezaguarriak ba, askotan ez dutela konsola asartzen, hor denagaiu saltzen baina, hor da, bueno, daudenak, ez? Ba, dibidez, ba, kasu honetan, GPD guinek badauka No, da, e, e, atza jartzeko, ozea, hori desblokeatzeko atzarekin, ez? Telefonoak bezala, ba, ba, atza jartzen dugula eta ba, pantalla desblokeatzen dugu ba, Telefono eta noso haikoa da, baina hor dena gaiutan, ba, ez da inoikoa eta kasunetan, ba, bueno, gpd guin honek ba, horre eskubian jartzen du horrelako, ozea bat, ba, atza jartzeko Zagit, kuriosoa, nik ez nuke hartuko? eren adian, ba, ez dut erosoa ikusten, edo ez dut adibi, em, ez dut pentsatzen investoraz erabiliko dutala batek latua ba, hori aproveitzatzeko, baina, bueno, hor dago. Mm hor -hmm. dago, mila eta mila artean e, eskuratu daiteke diteke, esamestela, ba, bueno, oso garestiak ez? GPD-ken berresak ere bai, ba, bueno, Winmax beremen momentuan zuen duela iru, iru iru lau ilabete gutxi gorabehera de lava ba, azkenan hor ba, ba, bueno, ikusi e, dezakezu bezala azkeran portatil bat da non konsola baten botoiak jarri dizkiote juste egoian hor dizu ondo ez da oso txikia da zeren hau ba ba esan bezala ba pizkat ba tablet baten e, tamaina du gutxi gorabehera baina nagia da ba bueno azkeran ba ordenagailo erabiltzen baduzu eta konsolak era bideojokoak erabiltzi bi, biak batera biak bateraz baina biak Eh, modu era berean edo denbora den berean erabiltzen maiduzu. Ba, ba, bueno, eh alternativa interesgarria, ni pentsatzen dut, nahiko eh, inkomoda izan está el Teclat, esta kit, bañan. <gainan> ba bueno, estirudioso cómodo, es que teklatuaren gainean jarri de, diote hor barra bat, non? Ba, bueno, ba baten eh hor eh, gurutzea dauka, analogikoak ditu. Ba bueno. Proposamen interesgarria? Bai, izan Ez ziru di oso errosu agi, ozera, nesaten duzun bezala, ozera... Azkenean da portat, portatil txiki bat bezala, baina nondik hartuko duzu, bero e, behatze potaloekin e, claro. ikutzeko e, joistikak zaki e, pixkatzen. Claro. Claro. Eta gainea, ba, bueno, e, beste detaile bat dela, ba, azkenean orde nagailo dira eta orde berotzen dira. Eta normalean, ba, ba, bero ateratzeko horre, ba, ba, bueno, zuloak, azpian egoten dira. Eta kasu honetan, ba, konsola azpitik heltzen da, e, e, e, e, e, e, e, eta agian izan leke, ba, biskat, ba, ba, atzak erretzea edo, ez erretzea ez, e, bestekoa ez, baina, ba, bueno, ba, ba, nahiko beroa senti dezakegula ez da, honetan uh -huh. jolastuta. Hor, e, ba, a, itzegiten egiten nahi zen, konsera guetatik, ba, rebio pilo bat aurkitu itzakez dute interneten, beraz, ba, bueno, baten bat e, kuriosa iruditzen bazaizue, bakitzen ba, interes garria da, biratzea, eta zer esketzen duten Zamezela garestia kaso honetan ere bai, GPD de Max hau mila irure un eurotan iditzen da, beraz, ba, bueno. <laughs> Naik honeko gareztia, bai. Bi hiroi, ia hiru konsola erosi ditzakezu, eh? Erosi ditzakezu, te PlayStation, Xbox eta Switch. <laughs> Diru horrekin, nes? Eta, bueno, e, honetan, ba, e, Android terrenora sartzen geha. O, oia orain ez ditugu ordenagailuko gaiuko jokoak jolastuko Baizik eta, ba, bueno, e, Android plataforman jolastu hitzak egun jokuak Edo, ba, aplikazioak eta barrez Eta kaso honetan, ba, bueno, Odin hain e, zeneko enpresak Ba, bueno, Odin Lite eta, eta Odin Pro konsolak atera ditu e, Uztut, ba, joan den urtean, joan den demoraldean komentatu nuela e, Ba, bueno, kampaina eta zelako eta ni oso interesatuta neoen konsola honekin Eta azkenean da, ba hor bueno, ba, ba, bueno, daier e, eskua ikusi dezakezu, beraz tamainaz gutxi gorabea eran da ezterka dugu ba, ba baina txikiago izan lekeela, gutxi gorabea ez da ez, telefono Soundy baten a, neri iruditzen zait dela telefono bat, ba, bi mando ez al botane eukiko balitu bezala, ez? Aha. Uh -huh olako ba, ta hamaina daki e, tx, oh, txikia da txikia da eta azkeneanono ba, bueno, ba, Android daukogu. Eta beraz babono Google nahi ditugun jokoak sartu ditzak eguz zeren gainera ba, bueno, konsola honek dakar, dakarren gauza bat da e, aplikazio bat ba, kontrolak mapeatzeko. Zerrean nahi du honek ba, e, izango dugu aplikazio bat non konsolan fisiikoki ditugun botoiak ba, e, interfaz baten bitartez ba, gure jokuko joku horretako botoiak eh era, e, erabiltzeko ba, erabiliko ditugu beraz ba bueno oso interfaza simpleada normalean ba, botoi bat ikusiko du pantailan ba ezakitu eta arrastartuko dugu ta e, markatuko dugu ba, joku barruan zein nahi du ze nahi dugun x aukitze da? E, izatea ordun mm -hmm. jolasteko ba nebi obea iruditzen zait, jolastu jo nahi bauzute bakarrikan Androidekin eta bar ba, nire a, aukera oso ona iruditzen zait. Prezio aldetikan nahiko, nahiko ondo dagoela iruditzen zait. Berreunda erroita marretik, ba, laureunda erroita mar eurotara e, mu, e, joaten gera depende ze prozesatzaia eta ze memoria, erabilibin nahi dugun. Baina azkenean ba, bueno, ba, nahiko merkea da jolasteko bakarrikan Eta azkenean, ba, ba, hori, ba, dibes ba, Fortnite, Call of Duty, edo, edo ez dakit, ez? Ek, zai joan komentatzen ditugun joku gehienak, ba, jolastu ditzak egu arrazori gabe, zeren gainera pantaia takila da, beraz, ba, bon, zentzorretan, ez dakit, nahi asko gustan zait. Eta hau momentu honetan, orain digan indigo gotik erosia daiteke jendeak ja jaso egin du, eta bon, horri interneten ba, e, review pilo bat dituzte, baina hori bon, korrean oso ondo atera den konsola bat da, esan bezala, Odin Lite eta Odin Pro izenekoak. Uhum. Beste bat interesgarria bainan zentzuenetan, kasuenetan azpian jartzen dut, zeren oso gara esteritzen zait, dela e, GPD markako, ba, orde nagaiuak ateratzen dituen enpresauri, ba, ere bai ba, Android konsola bat e, atera du. Hor, ikusi dezake, dezakezun bezala, azkenean da, telefono baten pantalla, zeren hor, albo batean kamara ikusten zaio baina jarri dioteoz albo batean jarri diote, ba, iostika eta eta hor, gurutzea eta bestaldean badauka ba, bueno, bi, bi mando ez berdin jartzeko ba, switch bat izango balitzen zela hor eh, albotik sartzen da bai, uh -huh. eta depende ze, joku nahi dugun, ze jokuran jolastu nahi dugun ba, eh, mando bat edo besteare bilidezak ziren bat, bat, batek badauka horlako ba, botoiak eta analogiko bat eta beste batek bada, beste, besteak badauka horlako ba, bost botoi ez bata bestearen azpian filan... Eta, ba, claro, depende ze jokutara jolaztun nahi dugun, ba, ba bata edo beste erabili dezakegu. Kasu honetan konsola hau, ba, irununda berroita marretik, e, laurunda berroita marretara joaten da, eta e, software aldetikan fiskat okerragoa, e, odin konsola baina okerragoa, baina proposamena, ba, batez er, ba, bueno, mandoak aldatzeko eta hori, ba, ba switch bat izango balitzen zela, ez? Ba, oso interesgarri horretzen zait. Eta bueno, pena merezi du prozesatzaialdetikan, ba, ba nahi dugun jokura jolastuko gara, dudari gabe. Eta ba bueno, xan bezela, ba, ba, depende ba ezakiz. Hornet jolaste madugu, ba, mando bat erabili dezakegu ba, peskat ba analogian analogika aukita mugitzenko beiratzeko, baina nagian ba bi dimentsiotako joku batera jolasteko, ba nagian ba, beste mandoan nahiago dugu, zen azkenean botoi bat gillo dauka? Bueno, Hor, eh, bakoitzak aukeratu dezake ez? Baina, bueno, guztatzen zait nahi kontzeptua, Abe, ez pere dut, haber, gehiago ikusten dugun, zeneen, ez amezela, irudun da eurotan, ba, nahiko kogar iruditzen zait, baina, da, ah, bueno, hor daukazute alternatiba, eh, GPD XP plus izten ekoa. Eta, ba, eh, honetan uste dela, ja... Ya bai, ja, azken bi, azken bi konsolak dira, e, kasu honetan, RG markak agaterako, Anbernik markak agateratako, ba, bos, -bos bi izeneko konsola. Oso antzekoa, aurreko baina oso antzeko, Android konsola bat, pero osa aldeatekan, ba, okerragua, hau agian joku oso potenteak ez ditu mugituko, baina, ba, bueno, esamezela, Android konsola bat dugu azkenean, Eta honek eskintzen duen aukera, ba, irudean ikusa ditak emezela, emulatzaietara jolasteko aukera. Emulatzaietara jolasteko, ba, jolastea guztatzen bazaizkizue. Emulatzaietara jolastea guztatzen bazaizkizue. Ba, e, kasu honetan, ba, Androidetik emulatzaiet guztatzen bazaizkizue. Eta, ba, konsola honetan, ederki jolastu ditzak ez dute, e, nahi, nahi tuzuten jokuztarrak. Eh, han bernik egiten duen, daukan puntu positiboa izaten da normalean, ba, kalitate oso onak izaten dira ez. Eh, karkasak metalikoak batzutan, depende ze bat ordeindu nahi ordein duzun, ba, karkasaren metalikoa edo plastikozkoa jarri dezakezu. Kontzaitu interesgarriak, eta zama ez dela, ba, bizkat, ba, ja retro konsola batean sartzen gara, android konsola batean, baina retro konsola batean, ez da? RG bos-bos bihau, ba, berreund dao gehi eurotan eskuratu daiteke hor Aliexpressen edo horrelako huek gunetan, eta bueno, orokorrean jendea konten dago, baina egia da, ba, bueno, ba, agian berreund dao gehi eurotan, ba, aurreko e, Odin Light konsola eskuratu dezakegula egula eta OBE hagoa dela, ez da? Uhum. Eta azkenea, azkenea, ba, bueno, retroid enpresa ateratako ba, pocket bi eta pocket iru. Haui dia, gustiz Eh, izenak dion bezala, ba, emulatzea ditara jolasteko bideratuak eh, dauden konsolak. Eh, jolastu gaitezke Androideko aplikazioetara dudari gabe, baina ba, bueno, ez da prozesatzaia aldetik ba, oso, oso indartsua. Eta beraz, ba, bueno, zamezela, emulatzea ditara jolastea guztatzen bat aizkizue, eh? ba, ba, bueno, ba, ba, aukera interesgarria. Ner ikasunetan, ba, bueno, eh, hor dair bi konsolak ikusten dira, hor konpartitu dizuan pantallan, bekoa bai. gehiago gustatzen zait, eta hori da retroid bi. Ez dakitez, e. nola baiteko Game Boy baten antza ikusten bai, dira? Bai bai, bai, bai, bai, oso polita da, eta baina pantaia karratua, eta ez dakitez, zorlako emulatza ditara jolazteko aproposagoa ba, ba, e, ematen du, eta presio aldetikan, ba, bueno, merkeagoa gustantza zait, eta hor eskuratu mm -hmm. daiteke, ba, Espainiatik dudarik Eta emendikan, ja, azkentzia azken izango dia, ba, gaming telefonoak, ez da? Eta, klau, gaming telefonoak daukaten araztua da presio, normalean. oso oso ezteak izaten dira eta azkenean, ba, bueno, ba, depende zenbat gaztatu bar dugun, ba, ez dakit, ez? Mila euro gaztzen baitu gaming telefono batean, ba, gian diru hori, ba, telefono hobeago batean gastatu ezak ez? Ba, ez dakit, ez? Kamara obega, obeago bat eukitzeko, edo horrelako zea bat eukitzeko, ez? Oro korrean, gareztek iztaten dira, baina, bueno, pixkat, au, e, ba, aukena interesgarriak ezkentzen ezkigute, adibidez, ba, bueno, Red Magic enpresak, ba, dauzka bere Nubia, barkatu, Nubia enpresak, ba, bere Red Magic telefonoak, eta Red Magic telefonoak, e, daukaten bere ezgarretasun bat, izaten da, ba, ventiladore bat daukatela telefono baz, e, barruan zegertatzen da bat e, prozesatzaile modernoak ba normalean ba berotzen diela, ez? Eta jolasten duzutenan segurazki mm -hmm. sentitu duzuten nola telefona beratzen den. Akaso honetan ba, netan, ba e, nubiak sartu du hor lako bat, ba pixkat, bar, barnean dauka daukagun aire bero hori bateratzeko. Honek badauka kontra bat dela telefonoa ureta urak ikutzen badu akabo telefonoa. <laughs> Baina, bueno, ba, okera interesgarria, bosteun eurotatik lortu daiteke Baina, bueno, modelo berrienak, ba, mila euro ingurutan ibiltzen dira Eta, bueno, ba, daukat horrelako gamer gimik hauek Non, ba, argiak, ez, RGB argiak ditugu Eta horrelako pantalla eundabro gaita lau erzteotako pantallak eta bar Osa, jolazteko oso onak Baina, ba, esamezela, carestiak Baina hauek bai errabili ditzakezu ez dakit deitzeko, Whatsapp bidealtzeko tarrela edo bakerri jolasteko dira. Bai, eee, klaro, hasiaren komendatzen nun, baina no, mila eurotan sartuta, ba, gian beste telefonot hartzen duzu zen, azkenean hau telefono bat da. Piskat bideo jokutara jolasteko telefon bideratutako telefono bat, baina azkenean bideo joku bat, eee, telefono bat da. Eta klaro, mm -hmm. telefono, zure telefonoan egin dezakezun gauza berdin egin dezakezu eta jolastu. Ordun... Claro, mila euro gaztatzea, hor horlako telefono batean, jakinda, bagian mila euro gastatzen maituzu beste telefono batean, ba, kamera hobeago bat lortu ezak dividez, ez zula ba, dibidez, ba hor mm, hibiltzen geha ez terreno espantanosos, ez atorte. Empresa, bueno, e, mundu honetan, ba, gaming telefonoen munduan, ba, ez daude enpresa gehiegi. Nubia da huetako bat, ba, Red Magic telefonekin Beste bat Xiaomi bueno, Xiaomi-ren e, sub-enpresa bat Dela Black Shark Eta Black Sharkek badauzka bada ba, azkenan telefono gaming bat da ba, Bere pantalla oso azkarrerekin, bere argi RGB-ekin Baina honek badauka berez garretasun ba, ba nahiko gustatza zaidela Dela, dela badauzka hor e, Gatilloak <laughs> Gatilloak, ba, konsolo bat izango baliaba bezala botako botoiak badauzka bada Uhum. eta gainera dia, ba, euska, dia ma magnetikoak dira honek zerrezen nahi du ba, e, ba, bueno, botoi bateri ematen badiozu normalean ba, ba, liso egongo dira ez, ez dira telefonotik aterako baina botoi ere ematen badiozu telefonak e, botoiak kanpora ateratzen ditu eta beraz, ba, bueno, azkenean ba, ba, ateratzen dira bi botoi jolasteko kasu netan e, xiaomik ba, gutxi gora be, bosteunda berroita marta sortzerun eurt, euro artean exacto eh, ditu tu teléfono Telefona teléfono eh, oso kantozoak izaten dira ba ba eh churia or, argi RGBekin eta bar baina bueno ba ba aukera interesgarria jolasteko behar baduzte telefonoa Edo edonegoz dute telefonoa nebago <tom> <tom> Claro, okerren artean, eta ez txarra delako ba, dibez, Asus enpresaren ba, proposamena jarri dut. Zergatik, ba, Asusek, hor, e, ja, badauka bere e, rog izeneko telefonoa, e, rog da bere bideojokoen marka, eta bo, mi, mobila, oso hona da, da, luzoker bat da, telefonoa, baina kontua da, ba, ba gutxi gara, 1000 eta mila euro artean, mugitzen garela, depende zenbat, akstesorio eta azte memoria nahi dugun, ez? Honek gauza oso gaming bat dauka, ez e, inoiz ez dugulara abiliko, dela atzean pantalla bat <laughs> Eta Eta hori bakarrekan balio du ba, animazio batzuk e, erakusteko. Ikusteko. Ez zer gehiu, oza sea, ez du balio ordua ikusteko, ez du balio, ba ez e, ba selfie bat ateran nahi du, utatzeko kamaraekin, ez du horretarako balio. Ez azkenen da pantalla bat, ba ez dakit, argiak jartzeko eta gauza animazio guaiak jartzeko. Klaro, <laughs> kontua da, ba, bueno, telefonoa oso agariztea da, baina, bueno, aksesorioekin access, ah, eh, ba. ba, etortzen dela, ba, di bez, ba, man, bluetooth mando bat, e, karkasa oso, oso bueno, haundi eh, bat non bluetooth mandoko kontrolak er, itxatxit ditzakegu edo, adibidez, ba, ventiladore bat aukagu ere bai ba pizkat telefono osteko jolastenari garen bitartean. Nik hau ez dut bat ere gomendatzen. Zen azkenan esan bazela 1000 ba, eta 1000 euro artean e, mugitzen gara panean. Ez badakiz dute ba, bai iPhone bat edo <laughs> jolasteko telefono bat erosi nahi dut e, ba, horretan ibiltzen zaten. Ba ba bueno, hor haut ba, aukera Asus ROG Phone instantekoa 6 kasu eta baude ba, aurreko urtekoak ba, bost, lau, iru, baina busi gorera azkinan prezio, antzekotan ibiltzen ega Ni galdera badataukate, ez dakit galdera honekin, e, igual nire tartea iteko e, aukera galduko doa, baina ezke interes, <laughs> naiko interesgarria iruditzen zait e, gai hau, eta batez ere, ba, orain bukaran gonzara e, ipatzen, ba, kontxolak ja, android konsolak eta mugikorrak jolazteko eta horrela iruditzen zait, bueno Eh, bai. Mugikor de xente bat baldin bat duzu, igual egin dezakezuna da ba, kontrol batzuk erosi, ez? Eh, Baito batzuk bezala jarri, switcheri jartzen dizkizun bezala, ba mugikor ari eta igual hori pixa merkagoa da, ez? Bai, a ber, badaude e, gauza batzuk, ba, ba di telefono batek, nor arrunt batek ez ditzu nahi eskenikoa, di bidez. dia, eh? Osa, hau bai. argi euki. Adieraz, a telefonak bi kargatzeko bi, bi USB ditu. Zer gatik? normalean jolasten garenean, ba e, panoramikoan izango du telefonoa. Beraz, ba USB bat justo balbo ba, batean dugu, panoramikoan jolasten garenean, ba, betikan kargatzeko telefonoa. Tontakeri bada. Tontakeri bada, da gimmick bat. Baina, claro, telefono arrumbatek adibez hori ez dizu ematen. Da, azkenean, ba, bueno, ventilatzaien kontu berdina. Ba, nubiak, be, ventiladore bat saltzen du telefono bazkian. Ba, Behar duzu ventiladorea? A ber, mm, analiziak ikusita, oso ondo dago, ventiladore bat ukitzea zeren azkenean, ba, pisat, osten du eta, kutsiko, hobeto jolastuko gara. Obe, o, mm, ez dira Jokua, obe juango da. Osten badugu, ez? Prozesartai prozesa ah, eta bar. Baina, azkenean, uh -huh. klau, pena merezi du gastatzea, sortzirun euror lako telefono batean zuk esamezela eskuratu behal badut ba, hogeita marra eurotik mando bat eta nire telefono normalari jarrial dieza diez joket ez? Claro. bai claro, nire es, zako es, estu kena hori baliagarria izango da igual eh, joku oso potente darita harafala azte mazara ez Call of Duty bat que Genshin Impact bat igual hori berotuko dena asko Orduak baldin bazara dejorazten zurren mugik horrean hor ulertu ezaket Baina jolestan batzera, guz batzutan ahipatzen ditugun jokua, ba, e, ba aninagoak bai. eta... Idel bat edo horrelakoak. Bai, ez horren beste eskatzen prozesador realetik, bai. ba, igual ez da horren beharrezkoa izango, ez? Ez, ez, a ber, ni pentsatu ez direla beharrezkoak, eh? eh? Hor, ez dut komentatu, baina, bu, Leno Lenovo badakoa este gaming telefono bat, non adibidez kamera, Ez dago, ba, beti dagoen tokian, ba eta atzetik arateratzen da, eta ba, panoramikoan jolazten ari garenean, ba, streaming egin dezakegu. Tontak ere dira, ah. esan bezala, ez dupena merezi, mila euro gastatzea horrela ko ba, tontakeri batean, zen azkenean mila eurotan erosi dezakezu, ba, kristonako telefono bat, xboxeko mando son bat, eta azkenean, ba, ba, bueno, ba, ba, prezio berdinak gastatuta azkenean, ba, ba, bueno, ba, ba agian, obe, O edo berdin jolastu zaitezke ez? Kontua da, ba hori, ba, ba, gauza hauek batez zer telefonoak nerezako ez dutela apenas ere baina nahiz badiez, Android konsola hauek, ba segurazki nerezako mmm pena merezi utzi. Pena merezi, bai, ni, ni pentsatu bai. Ni pentsatu bai, ez, bai, uh -huh. ba, bueno, ba, ba, mando incorporatu bat daukazu eta nere kasuan adibez, ba oso telefono txiki bad daukar. Pero ni telefono erabiltzen dut ba podcastak entzuteko, Eta e, ba, WhatsApp erabiltzeko eta deiak egiteko Eta adibidez ba bueno, nia dibidez jolasteko laneko telefona ere biltzen Hor <laughs> du, nere kasuan, ba bueno, bagian ba, hobeto joango nintzateke horrelako konsola parte batekin, ez? Baina, bueno, kontua da, hor daka zutela, gero gehiago daude, batzuk komentatu ditut Kristonako txapat sartu dut Baina, kontua da, ba bueno, horrelako ba, alternatiba daudela, esan bezala Ba, ba, bueno, prezio re, prezio bueno, precio precio ugari tan ibiltzen gea, ba 1000, 1300 €tik eh, ba zakit, e, mugitu daitezke edo Daiertzek esaten duen bezela, ba, telefono ato, e, on bat hartzea, ez? Adibez, zuk e, ez? Poco Markaren x Pro, telefona zenun. Bye. Eta adibez, ba, bueno, gaming telefono batek e, eskaintzen dituen ia gauza guztiak ditu eta honei jartzen badizu mando bat, hogeita marre euroko mando bat, edo merkiagoa hoindikan, ba, azkenean oso antzeko esperientzia da dukazu, ez? Uh -huh. Niri, bueno, bueno guztatzen zekit, bat ez zere, Steam Deckonsolaren oso zalean, ez? Azkenean, ba, bueno, uh -huh. niri ordena gaion dut, bat ez zere, eta, eta, bueno, ba, ordena gaion jolaztea, ordena gaion jolaztea ordena gaion jol, jokutara jolaztea, ba, bueno, gehiago guztatzen zait, uh -huh. eta gainera, uh -huh. ba, hori, ba, ba, seguraski prezio berenetan ibiltzen den konsola dugula. Bai, egia esan, ozai, patu dituzun haukeragin guztietan nioztut e, interzgarrean iruditu zaidala momentu honetan ez nago boste un, un euro gaztatzeko. Ez, ez, ez, ni ez da, ni ez da bateko, bateko. baina egia esan bai, ozak, kristan pinta doka eta bat ez ziren, nire me, mu, e, nire portatila ba, e, kostatzen zait, bai, joko asko instalatzea, bai. ez zauka memoria handirik bai. eta ez daki zer, eta ezkenak honek ematen zaukera, bai jokoak eukitzeko jago. Estimeko joko guztiak horreukitzeko. eukitzeko. Bai. Hor ja bai, bai. azten zara espazio horreta zure portatian. Hori inte, oso interesgarria egin zait. Baina, bueno, horri eh, loteria ira zema dugu, ba... <risa> <osipa> dugu. <risa> ba bueno, hor labur bildutatak zetxa pasartu dudan. Eh, Komendatzen, nere proposamen, nere gomendioak batez ere? E, Stindek, ba, diru asko izatean gauduz dute, ba, boste un euro artean Aia Neo, e, aia Neo ez ezbarkatu, e, Odin konsola ba, Gutxikora berreundan berroitan barra eurotan ibiltzen dena Eta bestela, ba, daierzek proposatu duena, dela azkenan zure telefona erabiltzea Eta mando bat erostea Eta horrekin, zango izatea, ba, kristonako esperientzia bat Eta segurazki, ba, berdin edo be pasatuko duzute. Eta boan da, mm -hmm. bagoazen tailerzen eh, jokura kasunetan Kinger Run. Bueno, ba, esan bezala, ba, bueno, xeretuko naiz, ba, azkar zaltzen proposamen hau, zer iaxan, eh, ez da... Eh, Laza, idaiertze, eh, podcast bat com, gara orain, ez daik gu... Abaileria, bai, hor kontua da, bueno, joko hau... Konparatuta, ta ba, beste iPad ditugu beste jokoekin, alderdi igual eh edo gauza asko gehiago ditu iteko. Hau, ba bere proposamena nahiko simpleaintzait, eta ona ikusio da deskribapen bezena eh joko bat, eh jolasteko, baina ezaia ba e, con, e, bueno, tu master in English e, bai, eh e, edo bai. Dominatzen zaila igual, o sea, eta hor dago igual jokunen e-sharma, baina, bueno, esan betzela, ba, ba, basea edo onarria ipatzea ba neko azkarra izango da, da joku bat. E, bueno, jungu garela, mazmorrak edo kapituloak gainditzen, e, eh kapitulagochak e, ama ratal izango ditu eta atalen artean ba jongo gara eh bat lortzen eta gutxikora bera ba nahiko eh bueno, edo dira e, atal bak, e, guztiak e, pasatugu gara sierran ba leko ez berdintetatik eta jongo gara eh mon, edo chaya Zuntxitzen, eh, daukagu, bueno, eh, azkenan gure protagonista da azeri bat, eh, ninja, nin, ninja formako, bueno, bai. Bai, hor lako eh, baiat. bat, eta mm, shurikenak, eh, normalean shurikenak izango da bere atake basikoa eta, bueno, ba, bero jungoa gara, ba, eraso, hobeak lortzen bera E... Eh, izan, ba, bueno, e... Eh, Harkatu e... Eh, zuzko egin. erasoak edo... Edo, bueno, badago nola haiteko... Nola da, ez ari zaterotzen izan horrein... E... Eh, nola haiteko, ba, laser antzeko bat... E... Eh, eh, jartiko du, eta... Mm -hmm. E, ematen duen aukera ere jokuenek da, e, osea alde bat ditu daugun bigarren eskuarekin, ze eskuatekin ba esan bezala xurikenak jaurtiko ditu gure pertsanaiak, eta bestearekin ba beste eraso berezia egin izango dugu. Izan laser hori edo suzko erasoa edo e, eraso elektriko bat. Era, eraso berezi hori zer da? laguntzai bat horre pantaian jartzen zaizula edo... edo horrelako zer Hori da horrein zaltzan nintzena. Ose, batetik, badago arazo bedezia e, e, bigarren eskua edo e, erabeliko du gure pertsonaiak, eta mm -hmm. bestetik izango da e, e, orain, itza, itzala edo e, izan ah, modela laguntzailea, vale, vale, eta hori vale, da gure pertsonaiaren itxura daukani... Itxala bat, eta horrek egingo du erasoa, kasuan eta. Ah, eta, osak eda. Bi haukerak da, daude. Bai, da pixka Baten bat, di... da pixka bat ez, niko horatzen Mario Karten zure itzala, zera zure, zela zure etxaila, eta kasuan eta laguntzen ditu. <laughs> kasuan eta bai laguntzen <laughs> ditu. Eta hori, eta esan bezala, ba, atalak atala gainditzen jungo zara, lehenengo pasako dituzu bai etxailak, baina, bueno, hori izango da atalaren parterik... E, eh mm -hmm. baina gero ja ba saltoak ez eta iritsiko zara ba borrokagunera eta hor bolada e, bueno ba bolada ezberdinetan e, ba, ataletan aurrer egin ahala eh eh gehiago aterako zaizkizu baina bueno, e, eta zeltasuna ere handitzen e, jungo da mm -hmm. eta eta esan bezala bagero, e, bueno, apixiat markatu dago jokoan e, esan bezala amarra tal dira, eta ez da laugarrenean, urzu dut e, memoria zarri naiz, baina laugarrenean, zazpigarrenean, e, bueno, jefeak edo, je, jefertainak edo pasako ditugu, eta ja, amargarren e, atala gaindituta gero, ja, e, azkeneko, bueno, ingelagis ez final boss edo ditzen dena Mm -hmm. izango dugu eta hori ja da, albidei dutuko dedo diguna, e, bueno, kapitulo edo maz marra gainditzea. Ikusten nahien zen arabera, da pixkat, ba, lehen faseaz, e, pixkat da, ba, en lehenzoran erbat zango balitzuetzela, ba, ba, bueno, ba, hor joan gorela, ezkerra eta eskubira mugit, mugituko garela, depende, ba, no, e, ba, plataforma eta aprovechatzeko edo, baina gainera, ba, ba ematen du ez, pixkat, hor e, fase horretan hor, eskuratuko ditugula ezakit, ez, ezakit botereak, baina bai txampon batzuk, eta horrela bagero agian gastatuko ditugula beste, beste zerrukitzeko? Bai, txampona, gero izango da, o sea, azkenean joku honen gestioa, izango da, e, bueno, e, mazmorra edo, e, kapitulotik, kampo, e, sartuko gara, ba, e, pantallan agur zian, Eta hor, eukiko ditu gaukerak, e, eta, bueno, joko askotan bezala, ba, eguneroko bai, e, fact. lorpenak eta pilatzenak jurnalko gara, ba, ere txamponak lortzuko eta, eta, bueno, e, monetizazio aldetik, e, ba, bueno, bi, bi txampon mota daude, ose, alde bat dago energia, e, e, bueno, e borroka edo kapitulo horretan sartzen garen aldiro post-energia gastatuko ditugu mm. eta normalean hogeita mar ditugu ordoan. Bueno, eta gero kargatzen juengo da e, ordoan. Da, ele, duela, duela pila bat urtez, makinetara joaten ginean ez kredituak dia, ezta? Bai, horrelako zerbait hori da. Eta gero dituzu txamponak, e, txampona normalak, dirla baia ba, ba, e, gure pertsonaiaren opakuntzak lortzeko balioko dutenak eta bestetik ba ditugu jemak eta horiek balioko digut erabil aukera emango digute ba, e, lortzeko e, dendan edo gauza batzuk erosteko bueno, gero gero eh sartuko ba, dut ba nere alderdin negatiboa da pixkat ikusi dela joko oneri eh bueno, azkenean e, txanponak e, ja jokoan e, barrera sortuta e, Esan daiteke ba txanpon gutxi mateen dizkiz utela mm. ba, beharko dituzu hobekontza e, edo pertsonaia horretako eta edo pertsonaiaaren ba, armadura eta baliabideak hobetzeko behar koaitu zuen e, ezain baina, bueno, jokun eko berria da eta alde horretatik irutzen zait, hazin ba, jo, nintzenetik joan direla gehitzen aukera batzuk e, tzeudenak eta uste dut badaukala horreindiko bekuntzarako e, e, aukera. Eta, bueno, esan bezala, ba, pantaia nagusian, e, beko ileran, ileran ditugu bost post be, botoi, ezkerrezkerrean daukagu denda, hor, esan bezala, ba, txamponekin e, gauzaren bat erosia dezakegu, baina gauza gauza gauza gauzenak e, jemekin erosia gali izango ditugu, eta bainera, banozki, ba baina, Eh, dirua gaztatzeko aukera mongo digute, gemak ba, eta baliabideak lortzeko. Claro, zupen txaten zenun, ze txampon gutxi emate dituzten, eskerrak eman diatela aukera ez dirua gastatzeko.. Klara, <laughs> klara. <laughs> Ikusten nahi zaren arabera, eh, ba, bueno, esan dugu, ba, shooter eh, baten antzera ere bai badaukala ba, mekanika hori ez, non, eh, ba, bueno, shooter zarrak esan nahi dutez, eh, nabe bai. espazialen joko hauetakoak non, eh, ba, bueno, ba, bat ez zinean tira okatzen jendea, eta daud, ba, daude momentu bat, dela hori ditzu dute, balet hel, edo infernuen eh, bala, ez da, noa esaten ba, biskabat, ba, daude momentu batzuk, non eh, pantai guztia betetzen da, ba, etxahien tiro eta, eta hori eski batzen ibilibartzea ela, eta bai, bai, bai, hori datkenean eh, joko honek ematen duen Erronka handienetako hori da, ozea... E, e, Guk ez dugu erasoko, ozea, automatikoki erasoko dugu epertsonaiak orduan gugongo gara pantailan epertsonaiak ezkerreta eskuin mugitzen. Eta erasoile ekiditen hori izango da gure mm. e, BTVR-ra. Eta, bueno, ba hori, e, pixia jarretuz e, menuna ez aldu hori, erbeko... E, Ezo naldean eh, joku honek ematen dizkigun aukerak. Sanbezela eh, bat denda genekan alde batetik. Soin eh, segundo bate, behar du nahi non? Talento, bera, naldezak... Talentua, bai. Ezkere gazko Talentua. lullar. <risa> <risa> Osa ondo, mi ezkere lullar. Oftopik on ondoren eh, jarraitzen dugu. Eta, bueno, e, esan bezala, ba, eskerraldean zagon den da, gero dut, talentuak direla e, obekuntza ezberdinak, ba, gure pertsonaiari e, maiak igo ala, ze kontua da. maila gotzen dugun aldire izango ditugu aukerak, ba, gure pertsonaiaren talentu horiek obetzeko. E, gehienak direla, ba, bueno, bere defentsa, bere erasoa, bere bizitza, eta eta horrelako gauzak hobetua e, alizatea. Eta gero, eskuinaldean e, talentu horietan ditugu ba, talentu pasiboak edo. Eta hemen doa, hakuan ba, eri ikusten dira beste pega bat edo e, alderdi negatibo bat dela. Bada e, talentu pasibo horiek lortza oso garestia dela eta behar ditugu txampon berezi batzu, eh, iruela una hopuko txampong berebia, berri talentu pasioek lortzeko eta lelengoak ez diararen garoestia, baina ja 3.aren talentutik aurrera ja e, asko kostatzen dute eta txampon hoiego bakarrik lortzen ditugu eh eh kapitulo bakoitza gaindituta, eh Kapitulo bakoitzeko e, jefea edo... Bukarako jefe hori bai. dituta. Orduan bakarrik lortzen ditugu. Zenbat emate dituzte? Eta orduan... Harkatu? Zenbat emate dituzte, gara itzagatik? Bat. Bat. Eta zenbat behar ditugu... Eta gorabera... nire agon momentuan e, behar ditut... Amar... Ego betzeko... Orduan ikusten duzu pixkator... E, eta... E... Bueno, ja, e... E... Ja, eh un morea de Tartans Artugarela e, garren eh kapituloan dago. Orduan, klau, zenba, <laughs> zenbat kapitulo betut zituz, osea, <laughs> e, jarraitzeko hori hobetzan. Orduan hor bai dago araza bat. Nikuste baina bueno, izan bezela, ba berria da eta ba, momentuz ba pentsatu horrela orre, ba ondo dagola, baina gustut momenturen batean ba jokalariak ezango dietela ba hori eh, eh, eh, eh, ez dela jasangarria ba hori eguneroko lastea hari hori horren beste eskatzea hori hobetzeko zerren ez dago aukera ba. Ba, aurreko pantailak berriro jolastea eskura, hori eskuratzeko eta jolasdua itxke baña ni deki dala eh kutzak ja ba. eh ditu, ditu jaireki dituzu ordoan jaira bizi duzu ira sisten ez zaken chanponorilla e, ira ikuste ez dakite eta probatu har kono berriro baina eta eriz, eh, bai. uste dut eh, voltai bai Xa, Irist, vuelta, ten... aurreko bai. pantailetarra ja kutsa hoiek eh, irekita daude orduan ez dauka aukera berriz Irist, eh, bai itzeko iristemazia em, momentu bateran non ez din duzu ba nagusia garaitu Eta beraz ezin dituzu, ba horrelako mm champone do gema do da kiste izango dian hauek lortzea, ba piskat pertsonaia hobetzeko. Osea, aukera dago pasiboiek eh erabili gabe jokuan aurrera egia. Bai, bai, bai. Bentipios bai. Baña Bueno, allí, en nuestro otro audio obetu beharreko alderdi badut ez, eh gastuak, e, gaztua, eta ni azkenean eh nolaus bai salbatun hau hasieran ba eh nahiko erres e, gainditzen dira eta orduan kuten e, joten terapiatzen jema batzuk. Hmm eh pentsatzenuela bere momentuan ba igual eh kutxa berezi bat irekitzeko gordetzea. Na e, kontua da ikusi duala ja e, iristen dela momentuan nahi dituzu hobetu e, zure armadura ta zure estoa direla. Ba eh zure pertsonaiaren estati, estatistika kovetzeko baliabideen aguziri etako bat e, talentuetaz gain. Orduan, klaro, hori hobetu ahal izateko txamponak behar dituzu, eta hitxieda momentu bat, ba, ikusena izela beharrean, ba, jema horiek erabiltzea e, txanponak lortzeko. Mm. E, yeah. Ez nekoan beste modurik, e, ba hori baliabide horiek hobetzeko, claro. eta hobetzen jundiren gauza bat, adibidez, ez da joku asin nuenetik da, e, Bueno, eh, Pantaia nagusi azgain, edo borroka nagusia eta azgain, daukatzu eskubialdean, aktivitate batzuk dituzu, eta hor eh, txamponak lortu ditzakezu, eta baita ba, txartelak eh, ba, bueno, eh, eh, armadura edo eh, arma nagusia, eh, xuriken handi bat dela ezkenan gure arma, e, eta balioide horiek eh, hobetzeko ba chartologik e, lortu ditzakazu ere egunero eh modu batzuk jolasten eta in, incluso interesgarriago ai e, egin zait ba e, nagusiak baino ze, e, zuzenean bakarrik e, e, jefen aurka borrokatzen zara Eta nahiko bueno, interesgarria da, oza, sea, hagin ditzen hasi da, no zerrexea da ez, lehenengo jefea hagin ditzen dituzu eta gero urrengo jefe bat e, sortzen da eta horrela juten zara, ba, bukera e, bizitza altzen duzun arte. Mm. Komentatun zuen? Nahiko dinamiko eta, bueno, eta interesgarria hori dituzait eta mantentzen du ba, e, Endless Runner e, mekanika hori ba, e, pantainan zehar korrika hiltzen zarela den borauztian. Eta, eta gustatu zaitu hori. Komentatu zu... Eta eh, zain bezala, hori, da joko bat, basieran esiran, eh, markatu, eh, markatu, eh, bai, moztu dizu galdero esan. Bai, komentatu zu, ba, ba, e, ba bueno, den da hori daukazula, non e, dirua gaztatuta e, eskuratu ditzakezu zeak, e, bueno, hemak, txamponak eta bar, baina, e, ez duzu esan, publizitatea dauka e, joko honek? Horra sustra uzenpen jatore inerte e, osea borroka normalean sartzen aizenean eta eta horrela e, ez dauka ez dauka puliziaterik badaukaukera beste bueno eh bai publizitate egustean beste ozer lortzeko eta, e, eta mota honetako joku asko hmm. dakaten mizela osea doañeko e, E, baliabideak lortzeko, ba publizitatea ikustia duzuela. hori bai, bai. or, aukera hori dago. Baina, baina zuk normal jolasten baduzu jokua ez zaizua agertuko. Bai. Publizitaterik eta bai, horren esaten duzuela, hori ba, neko aldeko e, gauza bada. Eske duela Gucci lagun batekin, lagun batekin ezketan ainntzan ta gomendatu ni joko bat. Be. Ta esantzian, bueno, bai, baina eh badaka publizitatea hor dungel ditu nintzen, eh, pentsatuz. Jo, ba, ba, dau, ba hi, klaro, ze jokuk ez dauka publizitatea, berak esan zean, ba, ni ez, ez nahiz jolasten publizitatea saltatzen duen joko hauetara. Bat ere, ez zait importa izatea, ba, den bat, o eskeintzak e, izatea. Edo, zuke esamezela, ba, ba, ba, bueno, joku barruan publizitatea ikusten badut, ba, emango izkiate, boste un baina nik nahi badut, ez? Baina Bainan, klaro, mm -hmm hartu nintzen, claro. ba, ba segura eski badako agula hor barneratutan nola baita, ez? Ba, telefonoan, jokutan, publizetatea e, ikusi behar dugula, e, nahi eta nahi ez, ez? Aha. Uh -huh. Bai, bai, bai, egia da. Horren galdera indi dazula, galditu nahiz pentsatzen, eta ez, ne, ez nuen e, horren inguran pentsatu, baina bai egia da. Eh, joku normala eh, publiziotatetegik gabe jolostu ezagutzu eta ja bueno, aukerematen dizute, beraiek doaineko eh, opari horiek lortzeko eta bueno, ez dira do, doaineko zazkenan publizitatea ikusi hmm. bat bai. Baina bai, baina behintzat aukeratzeko. Eh, au, aukera hori daukazdu, orduan, bueno, baina, hori, orduan, ba, pixat, laburri li duz, e, aldeko alderdiak eta negatiboak, ba, esango nuke, ba, lehenengo alderdi positiboamango nuke, ba, original ez, dela nahezketa bat, e, RPG edo borrok, edo, esan duzun bezala, arkade, borroka, arkade, joku hoiek, Bapiskean daazten ditu, enleerran erraaren arte... E, bai, mekanik horrek. Azkenan gukeiten duguna da mugitu berakorrika eta erasotzen ari da e, automatikoki eta egiten duguna da mugitu erasoak ekidinez. Bai. Eta, bueno, gure estrategia por, parte horretan dago ere, eta albakotzenaren artean, e, obe izango dugula alderdi bat edo bizitza irabazi, berreskuratu, mm -hmm. bizitza justo balimagar dela, ba, eh ire berreskuratu izango dugu bizitza pixka bat edo bueno, eh aleatorioski ala modo aletorian hiru aukera izango ditugu, hobetzeko e, aukera de genteren artean Neri asko guztan zidean joko hauetan da... Buen jokoanetan sanginario odoltzugu edo deitzen dizute, ba, aukera au, auk hartuta. Eta da, ba hori... E, bat Hiltzen e, duzun aldiro, ba zure pertsonaileak e, bizitzapitzkagat berreskoratuko du. Mm -hmm. Eta, bueno, horrelakoko jokoetan ba neko baliagarriak dira gauzauek. Bai, ikustan eren ez moduan gainera. Ba, bueno, youtube eta interneten orokorrean horrean baditu zute hor lako gidak ez, jakiteko ere bai, zer en, pena merezi duen eh, eskuratzea, zer zertan agian ez du pena merezidua ba, hor ba, gemak edo gazta, gaztatzea, tabar, ez, azkien, ba, bueno, idela, eta barrez. Badago jendeak horreztan egin dela. Eta badago ere bai hor lako edukiera meta bat, non esplikatu eh, garriz dute ja. hau erabiltzea ez dela inona edo hor lako zer zer. da. Joko hauek duten da igual ez dela kompetentzia, ez duzu beste herrendearen orka kompetitzen zure buruaren aurka da bueno, jokoaren orka kompetitzen duzu hor duan, zentzu horretak jendeak ez du ino nago arazorik ba, bere esperientzia partekatzeko eta e, bueno, ba, zabaitik badute edo irutzen zaile baliagarria beste entzat hori ba, konpartitzea ez dute ino arazorik horregatik ez duzulako inoiz beste herren aurka borrokatuko da honetan. Orduan bai, hori da be, beste joko askotan aipatu dugun eh ne, alderdin negatiboa dela la ba, competitibitate toxicori, es bai. jendearen artean eta kasu honetan ba, hori ezago, Hori kontrakoa da, ze, bueno, ze jendeak ez du partekatzeko arazo rik kasu honetan. Mm hori -hmm. alderdi positiboa da ere e, eta bueno, Esan betzela, ba, bueno, e, jolazten erretsa da, jokua, ezkenan e, sartzen zara pantailan, eta gure pertsonaia korrika automatikokia hasiko da, eta gukien bat duguna da, ba, karri da mugitu, ekiditeko ba, eror, nonbaitik erortzea, edo e, ba, etxaiaren erasoak jotzea, edo olorrelako zerbait, erretsa oruan errexea da. Esan betzela, ba, joko horietakoa, e, easy to play, eh, vale, hard to master, ez? Vale. Eh, osea, errexea dela jolaztea, jolaztean astea, baina zaia dela ba, guztiz dominatzea edo oso nahizatzea jokoan Orduan, mm -hmm. ba, bueno, horrek ere nola gaiteko, ba, erronka bat eh, eskaintzen du berriz jokura jolasteko. Eta, bueno, ja eh, alderdin negatiboetan, ba, ipatu nahi nuen, Batetik, ba, bueno, e, ez da igual joko bat eskatzen duena denbora asko, baina partida bakoitza itza jolaston eta orde zere ba ezbazara ez berea lahilko ez bat bakarrik bi edo hiru bat ale bueno, e, minutu bat edo bi minutu eta nien gozu baina pixkate, kapitulan aurrera erituko aukera izango bat duzu, Ba bai, hemen goituzu bortz minutu e, partidatean, orduan. Ez da, haipatu ditugun beste jokuko batzuetan bezain motza ez partidako ditza. Baina, bueno, ez da berezik luzeare. Ez ira, hogei uh -huh. minutu e, partidako ditza. Bai. E, orduan hor, erdibidean dago ez, ez positio ez negatibo. Baina, ja, e, esan bezala, ba, monetizazioa bai, alderdi negatiboan sartuko nuke ze baliabideak, txamponak eta gemak lortzea ez da erresa, eta e, iriztenan momentu bat, non, bueno, e, esan bezala e, baliabide horiek hobetzea, e, bai talentuak, bai e, gure bertxonaiaren per, e, e, armaak eta armadurak e, obetzea ba, garreztia da, kostatuko zaigu diru dugu eta mm. xente eta ez darrisa izango. E, ba, bali abide joek lortza, baina, bueno, esan bezala, ba, dira ja partzitsoren bat, te, e, edo, bueno, konponbide txiki batzuk e, jartzen, saterako, ba, aste erauko e, zenbait egunetan. E, daude bi, bi e, atales berdin jolastek egunero jolasteko aukerak mm -hmm. eta batzuk dira ezakite asteko 4 3 4 egunetan ez eta beste xa, bat izango da adidez astelena e, ostiral bai. eta igandea eta beste izango da ba, ost, o, e, azte arte ostegun larun bat eta igandea horrelako mm -hmm. zerbait bai eta oiekin ba, bueno, e, zahetu dirapisikak konpotzen ba, dirua lortzeko aukera eta bestetik ba, baligadideak edo txartel oieko e, lortu alizeatea ba, obetzeko ba, bai arma, bai e, armadurako partez berdin oieik. Orduan, bueno... E, Ikusten duena ba, pixka dela burbiluz, eta behar, ba. e, behar, bueno, behar, joku berria dela, komatxo edo artean. Eta baduko aukera hori hobetzeko, baina ba, baditu esan bezala ba, monetizazioan baditu e, arazotxo horiek, haipatu e, duena ere ba, talentu pasibo horiek hobetzea e, ia da puntu bat aurrera eta bueno, horien momenturen batean ba konpondu aurkaute, eh auto actualización baina bueno, ba fiskat eh e, dena kontuan izanda, ba iritsun zait e, bueno, nahiko proposan neko freskoa eta, eta e, originala, ba bueno, eh ese Irraganeko, ba, bueno, gu txikiak gineneko ba, e, Arkade horietako gauza hartu eta bai. ba, gauza pixka berriagoak naztuz ba, Naiko joko dinamikoa sortute eta irutzen zait Potentziola daukala ba, joko joku interesgarria izateko edo Gondi hiberti garria ba, naiz benka jolazteko bai. Eta hori ba, interesgarria entzait eta Ba, guztiari kontutan urtuta zazpi ba, bat emango nioke, ze irutzen zaitu, ba, bueno, e, entenem, batez ba, ere hasi iran, ba, e, ba, nahiko entretan ditu ninduen e, proposame bat izan da eta gauza bueno, dibertigarriak edo interesgarriak eskaini izkaitu, baina bestetik baipatu ditugun e, kontrako gauzaiekin, horrek ba, ere ere agindu ba, pixkat eh, azkenean, azte, ba, oi, ba, txukpasatai, ja, pixkat deskonektatzea jokutik, zer dutzen zait ba, peluzera e, begira ba, e, jarraipena zailtzen duten e, gauza batzuk ditula. Mm -hmm. ja, Ezan bueno, bezala, ba, esperantza dago ba, oraindik hobetu e, dezaketela hori. Bai, gainera, ba, bueno, ni pentsatu dute, bai, gelditu behar garaela, bai, bai, bueno, askotan horrelako jokoak ateratzen dituzte eta piskat, e, pentsatzen dugu ez, ikusten digun e, akatxoietan ez dutela pentsatetan, ba, bueno, denbora ematen edo, eta zentzu honetan esaten duzun bezala, ba, azkenean, e, ba, bueno, egon dira pentsatot hobetzen eta, eta hor gainean dabiltza, ez dakit hobeago e, edo kerrago, baina behintzat gainean dabiltza, ez? Uh -huh. Bai, bai, bai, bai. Aktiboa edo bintzat -e, aldak eta kontinuan dagoela ematen du, esan bezala, baina ez dakit duela biedo iruaztea zintzen jolazten, eta hor du ez ezkerazteik aldak eta eren batzuk egin dizkio eta, hor duan, bueno, horrendik e, mantendu dezakegu esperantza bi, e, ikusi ditugun txune horiek edo hobetzen jundaitezkela. Huz hondo, eta jokoaren nota? Zazpibat ustudu desan duela, zazpibat vale, vale, emangunen. Vale, bai. Vale. Vale. Ba hor genuen orduan Kinga Run, pokoa, da ertekz jarri dio, entreteni garria hor lako Endless Run, bazakitaz, eh, eh, eh, Shooter eta Ballet Hell eta hor mekanikekin, rr, obekuntza ere bai mekanikekin, eta hori ezan da, ba, joango oh, eh, era zailan, amaiera. daukat zuia, datorren azterako jokua? Ba... Bueno, aurrera peden bat daukat, e, baina ziur gustatuko lintzak, denbora pixat e, gehiago ematea arkitu den joku batera. E, idel joku bat da, ba, izugarri, ozea, ez ezitzean pasatzen horren beste engatxatzea joku batera. Baina, guztotuko alitzak behintzat bi, bi arte ematea ikusteko ba, e, denboran aurrera eginean ba, mantentzen didan interesa edo edo igual ba, berakale bat ematen den aipatu ditugun joku askotan bezala. Hortoan, emango diot e, denboratxo bat eta pentsatu dut, ba, ba, bueno, aldak... E, E, estilo aldatzea, eta lehenkoan aipatu zenidan joku e, beidale zenidan joku bat e, probatzean hasi entzenean atzo eta gira esan, bera, pixkat e, Ose, oso ezberdin jada, nik normalan joraztun duen jokuetatik, eta jo, dintzait pixkat Arraroa, baina aukerra, baina dut Ose, pixkat txapa iruditu zen eta asiera, eta Ena, klaro, e, txip aldak eta eskatzen dit, zehazkenean jokua Bera, nora ditzen dio zu joko ailei e, Historia garatzeko jokuak... Bai, ez eh, matter, mater, ez da horrela jokuak, ez? Zene? Bai, aurrela ko ki... jokuak. Bai, bai bizka haukeratu zure abentura. Bai, eh, bai. Historia oso oso, azken edo jo, jokua dira horrela oso dinamikoak, okay. eh, zuzenean partidara sartzen zarela, eta batean dena, historia, historia, historia, baina ez bizka eta horrela baina bai. aukera emango diot, ...proposan a mi... ...bitcheri to say... ...crystalline izeneko joku a... ...de la... bueno... ...tipo bat... ...ikasten ari de la librutegian... ...bere astergete New York irian, eta ba, batean aurkitzen da ba, fantasiazko mundu batean, magia erabiltzen duten pertsonai batzukin, esatzen da, eta esatzen dut, no, non nago, zer da. No... <laughs> eta bai. eta, eta buena, neko bitxia inzaita alde horretatik, eta buena aukera bat emanko diot, e, normalean holostain ez dudan e, joku bat izanik, e, proba, proba ehingo dut. Bai, hauei Away e, Isekai ditzen diote dela japoniar Psychiat terminoa esateko, ba orlako, ez? E, beste mundu batean edo orlako anime eta mangapiloa daude, ba abidez e, suhor art online edo orlakoak. Mm -hmm. Eta ba bueno, hau komentatugu bain baino bat baino bat baino gehiagotan, e, Ba, badagola hor eh, Redditen, subreddit bat, zena dula Google Play deals, eh, Google Playeko eskaintzak eta eta hor agertzen dira ez dut esango egunero baina eh, jende apisat eguneratzen joaten da, ez, eh, aurkitzen daunen horako eskintza bat eta joko hau normalen hor dainikoa da, baina kasunetan ba, bueno, eh, eskaintza baten bitartez ba, doa zegoen momentu horretan Uh -huh. Eta, bueno, neri, uh -huh. ba, ba, kon, nere arretar rapatuzun, zeren, ba, bueno, ia bosteun eh, kritikekin, ba, bost bat dauka jokoa, eh? Bostetik bost. Ba, Rebioa eh, hain duen jende guztiak, bosti bost zarreman dizkio. Beraz, ba, bueno, ba, ba, kontutan ukitzeko horrelako <laughs> kritika. Ay, bat. Be, be. Bai, Ay, eh, nere partez, ba, bueno, superenkantzatutanago. Pero, bilo ba, bat, bilo bat, ikaragarri. Dago joku bat karta, eh, joan den, denbora aldean eh, komentatu nun jo, eh, karta joku bat zela eh, Battle Realms, eh, zela hori jo, joku karta bat, Androiden en zeona. Eh, uh -huh. Spazio eta bar, eta pixkat, ba, bueno, ba, joaten zela, baraja batekin hasten zinela, eta joaten zinela jokuan ba, baraja hori hobetzen eta bar zuretxak eh, irabazteko. Eta kasu honetan, ba, duela hilabete bat, pare bat, e, atera dute, ba, ba, joku honen e, oinordekoa dena. Dela joku berdina, baina pixkat tematika fantasia medievalarekin edo. Dela e, Hero Realms iztenekoa, badago ere bai, ba, bueno, dendetan erosik ez dezake zakezutenen bauzute joku hau ere bai, merkea izaten da, gutxi garao gehi eurotan. Eta kontua da, ba, joku hau e, Androiden dagola, duela hilabete gutxi bat, bat e, jarri dute. Eta joku guztia, joku, eh, jolaztea doaineko dela, baina dena desblokeatetan nahi baduzu, ba, amaika eurotan dago, eta normalen, eh? ba, bueno, eh, ba, eduki hori, ba, fisikoan erosi nahi baduzu, ba, gutxi gora bera, irurogei eurotan eskuratu behar duzu, ez, beraz, ba, bueno. Ni oso engatzen, piloa guztatzen zaiz joku hau, eta oso engatzen nago, eta ordaindu du bar dut. <laughs> joku <laughs> guztia esplokeatzeko, bainan, seguraski, ba, bueno, ba, ogitamar minutuko analisi bat egiteko ez dut e, edukiera izango, eta beraz, ba, bueno, bitartean, ba, beste jokutara utara jolazten egin ez, eta, eta, jira horrims hori jarraituko gut, eta momentu batean, ba, ez dut duela, iru joku horla motz komentatzeko, ba, ba komentatuko gut, Eta, segura datorren datorren astean, ba, kumentatuko Shadow of Dead. Dela, ba, bueno, Google Playen biratzen badozute, ba, orlako oso joku famatu bat da. E, non no, netxaiak agertu, agertuko dira pantailan, eta gu garaitu barko ditugu, eta, bueno, depende bat, e, ze abiadura ekin garaitzen dugun, edo zen bat egiten dugun, edo zen bat mini egiten gaituzteta bar, Ba, e, puntu batzuk emango ditu, e, dizkigute eta segun hori ba aurrerago, bueno, aurrean aurrera egingo du jokuan edo ez. Eta kontu da, mm. da tontakiri bat jokoa. Tontakiri bat zen, holako opzio premium pillo bat ditu eta bar, baina ba, egia da, ba, oso oso entretenigarria dela. Eta segurazki baona da esten, e, beste jokuren bat Ez ba, autopartzen, zer horrein dikan ba, Disneyen Mirrorverse hori hori baidak atpiskat horre rekamaran, eta bar. Baina, bueno, e, agian hori, xa dugu da, bestela, ba, ba, datorren azteko zailan ikusiko dugu. Oaxan awesome. da. Eta, hu, esan da, ba, bueno, eskerrik asko entzuteagatik beste aste batean, eta, esan bestela, ba, datorren astean, joku gehiago rekin e, bueltatzen gara. Aio! Aio! Aio!